хто що їх чекає. Валізи здали до камери схову. В розкладі проти назви теплоходу «Русь» значився тільки час відходу – 15.30. Годинник показував 12.00. Пані вирушили в прохідку вздовж набережної, уважно читаючи назви теплоходів. Максим Горький, Сергій Єсенін – Причал перший, п'ятий, сьомий, десятий. Теплохода Русь немає. Пробували спитати. Дядечку у смугастому тільнику махнув рукою. Десь там. Вони пішли далі. От уже й кінець. Всього один білий кораблик прилип до берега. Тут їх зупинив міліціонер. Туди не можна. Це причал інтуристу. Та нам на теплохід промимрили, втративши будь-яку надію, мокрі, запилені, стомлені Остап Бендер з хлопчиком. Який теплохід? Русь, безнадійно прошепотіла Софія, бо того корабля, напевно, як летючого голанця. Не існувало в природі. «Русь? Так оце ж він і є», вказав їм симпатичний сержант і посміхнувся, інтуристки. Софія вже й сама прочитала на борту російською в'яздю виведене Русь і ледве не заплакала від щастя. Та тішитися рано. Хто ж їх, таких безбілетних, візьме на цей білий, величезний і величний, найкращий з усіх, що вони бачили, теплохід? На причалі одне по одному зупинялися таксі, з них виходили ошатно в біленьку вбрані бабусі й дідусі, піднімалися на борт. Оце справжні інтуристи. «Ну, благослови, мати!» – видихнула Софія і ступила на трап. Шлях перетяг молодий хлопчина, весь у білому, стюарт, як потім виявилося. «Мені потрібен Анатолій Шестаков», – впевнено й трохи зверхньо мовила Софія. «Виглядало, ніби вона щомісяця курсує такими кораблями, а може й кращими». У душі ж вона аж тремтіла і все чекала, що цей білосніжний хлопець виштовхає її на хабу в плечі. Та Стюарт зовсім не збирався цього робити. Ну паки. Він запропонував піднятися на борт і зачекати на м'якому шкіряному диванчику навпроти чогось на зразок стійки реєстратора в готелі. Усміхнена дівчина у білій блузці і синій спідничці видавала ключі мешканцям цього плавучого дива. Анатолій Шестаков не примусив себе чекати. З'явився миттю. Як ваше прізвище? По діловому, без реверансів і водночас без зайвого бюрократизму узявся до справи. Софія промимрила. «Так, Синицька є». «Вас троє?» «Ні, двоє». «Чудово! Ваша каюта 201». «От ключі. Відходимо через дві години, не боріться». «Де моя каюта?» Спокійно, ніби вона щодня відправляється в круїзи, кинула через плече усміхненій дівчині за стійкою. Тепер ця усмішка призначалася і їй, Софії. Каюта на другій палубі, праворуч по коридору, перша від музичного салону. Отак От все просто. Ваше прізвище і ви пасажир. Чудеса почалися. Софія нарешті отямилася і озирнулася навколо. Перше, що вразило, була приємна прохолода.